Розділ 3. Осяяні світлом параш 6 і 1. Маестро всюди бажаний гість. Саме тому зараз він вагається, де зависнути далі. Він ходить под... під. під дощу. Він ходить під дощами Львова, що митій скрізь віднаходить колумбові яйця. Маестро – це людина ідей. Він бризкає ними, наче мокрими пальцями, тому пучки пальців у нього завжди м'ятні. Сидячи на лавці навпроти Друкарської академії, він мружиться лагідному сонечку, що пробивається крізь голе гілля на його писок. Він прислухається, як топляться у щебеті горобці. Ще ніколи пташки не варювали так рано. Ледве березень, а з погодою робиться щось таке, від чого свербить вирещати і кидатися на радощах під трамвай. Маестро до певної, для декого лякаючої міри, є моржем. На дворі плюс три – а він сидить на вітрі у тонкій вітрянці і смугастій матросці і є собі, як то кажуть, на приколі. Поруч, на лавці, лежить валіза з двома блискучими замками. Всередині є капа-гобелен з вигаптуваним оленем біля годівниці. Нею майстро накривається, коли ночує влітку десь на будові чи у парку. Крім капе у валізі лежать ліхтарик і порепаний негодою грозбух. На обкладинці ту, що написано – «Неопубл». Вулицею проїжджає деренчливий, гуркутливий і шалено-радісний трамвай. Маестро проводить його втихомиреним поглядом бодхісатве, дістає з кишені пачку папірос «Експрес-22», ударом пальця по денці вилуджує одну. Витрушує трохи тютюну, вставляє між губ і закурює. На ратуші б'є восьму ранку. Із самого ранку над Гаваною стояло чисте небо, і ніщо не могло зіпсувати рибалки, каже маестро і випускає дим. Поруч у вікнах пожежної частини божевільно яскраво блищить вранішнє сонце. За спиною наголошує на глибині неба телебашта високого замку. У затінку, схожа на результат трильйона чаклувань, лежить купа талого снігу. Маестро відчуває, його очікують великі справи. Він такий дужий, що варто напружитись, і букви довкола нього вилягають у курсиві, наче польова трава. Подумки він перебирає знайомих, з якими можна було б влаштувати щось шалене.